коли творилися колядки щедрівки, легенди, загадки. Тоді в народному світогляді оформились образи всіх небесних і земних богів. Серед них найчудовішим були небесна тріада – зоря, місяць і сонце – наймогутніші, найвищі істоти втілення світла і краси. Проте вони були прив'язані до земного життя, до побуту людини. Місяць це був певний ідеал лицаря княжих часів, що перемагає чорного тура. Мисливця, що завойовує золоторогого оленя. Князя, що здобуває собі красну панну. Таким він постає в українських колядках. Молодшим братом сонця, що зобов'язаний світити вночі. Молодцем, князем, що свій небесний двір залізом обгородив. Залізо – символ білого місячного світла. Поставив ворота із щирого злота. Символ останніх променів сонця, адже місяць з'являється на небі, коли сонце щойно зайшло. На воротях побив палі з золотими перснями. Зорі, що зійшли на вечірньому небі. Повісив коври шовком до землі. Символ місячного проміння або туману. Повісив короговки шовколії. Символ перших червоних променів місяця. Виорав поле сизими орлами, Символ вечірнього туману. Помостив мости битим таляром, Чеперсневії. Зорі на небі чумацький шлях. Погатив гадки, Савінковії. Засіяв поле дрібним жемчугом, Символ вечірньої роси, Що падає по заході сонця. А сам поїхав, на горду війну по королівну, і скоро вертається з нею. Місяць мандрує в парі з вечірньою зорею, яка з'являється на небі трохи пізніше. Всі ці символічні дії притаманні лише небесному князю, але водночас у колядках відбився звичай до християнських часів, що молодець здобуває собі наречену в поході, в боротьбі з чужим родом, згадаємо весільні обряди і весняні ігри. Такі уявлення про Місяць могли мати і цілком реальну основу, яка ґрунтується на спостереженні за заявищами природи і на порівнянні їх із людським побутом. Місяць з'являється на небі іще при сонці, тож, безперечно, він молодший брат сонця. Він довго стоїть самотньо, поки не смеркне і не з'являться зорі. Не мовчикає або викликає свою наречену зорю. Так сільський парубок не раз викликає, вичікує дівчину. Згодом зоря і місяць у піснях стали символами закоханих. «Ой, зійди, зійди ти, зіронько, та й вечірняє», – промовляє ясен місяць. «Ой, вийди, вийди, дівчинонько, моя вірнає», – вторить йому карубоцьке серце. Зоря і місяць в колядках часто мають спільні атрибути, їм характерні, однакові магічні дії». Оскільки небесні світила наділялися людськими рисами, то все, що відбувалося з ними, пояснювалось просто, позиному, звичними й зрозумілими картинами людського поводу, епізодами з мисливського життя і таке подібне. Так, наприклад, періодичну зміну світлого й темного боку місяця уявляли як боротьбу гордого, ясного молодця з Чорним Туром. Місяць воїн наділений певними атрибутами, символами проміння серпека, снопок-стрілочок, золотий лучок, ясна шабелька. У колядці Парубкові бажали бути таким же сміливим і непереможним, як і небесний воїн, возвеличували до рівня ідеального, божественного. Сонце і місяць, в усіх міфологіях перебувають у родинному зв'язку. Або як брат і сестра, або як подружжя. Мотив їхнього шлюбу зустрічається у багатьох піснях, казках, замовляннях. Особливо поширений він у колядках. «Ясен місяць, пан господар», «Красне сонце господині», «Дрібні зірки, то їх дітки». Весілля їх відбувалося в Купальську ніч. Пізніше будь-яке земне весілля стало прообразом небесного, а молодий і молода порівнювались місяцем і зарею або сонцем. Цікаво, що заря – символ нареченої, дівчини взагалі, а сонце – жінки, дружини.